dels dilluns a Ràdio Trinitat Vella. Em sents? Se se'm sent? No se'm sent gaire bé? Torneu a començar? Hola a tots i a totes! Avui és dilluns i comencem una nova edició de l'Obra Llaunes. El magasin que et farà despertar i que farà que els dilluns no siguin una llauna. Avui tindrem un programa una mica diferent. En comptes de fer aquestes seccions que fem cada dia, parlarem una mica d'actualitat. I en aquest cas us esperàveu, suposo, que parlèssim de les eleccions. Doncs no serà així. Avui parlarem de les acampades que s'estan duent a terme a tot arreu del món. Ara sí, anava a dir a tot el país, però no, a tot arreu del món. I també t'en comptarem, si arriba, amb la presència de Sergio Contreras, que presenta el seu cinquè disc, Punyo y Corazón. Avui tenim amb nosaltres a la Mària Aguilar a les vies de so i a Juan Ramos als micros. Bon dia, Juan. Bon dia a tothom. Doncs mira, per començar ens agradaria explicar, com que ahir vas estar a l'assemblea, que es va produir, jo voldria saber una mica què es va dir o alguna cosa important. El primer punt que van comentar va ser de continuar l'acampada. Continuar-la o sigui, indefinidament. Indefinidament o fins al diumenge i el diumenge fer una altra votació si continuéssim o no continuéssim. Ah, es parla. Llavors. Diumenge es parla, també. El que vam comentar també de, fes, de fer fes, fes, no una canv... vaga... Espera, no canviem de tema, no canviem que de tema encara. Comentar, perquè jo tinc entès que a la resta d'acampades campades s'ha decidit acabar diumenge. No n'estic segura, però em sembla que sí. Sí, per això a Barcelona es va comentar de fer-ho fer indefinidament o, de, o de, que acabés el mm. diumenge, però jo, es portarà a votació una altra vegada. Jo diumenge. personalment, com a indignada, <ríe> vull dir que em sembla un error acabar-ho diumenge. Per mm, mi. Un error molt greu, penso jo també. Eh? Jo crec que si s'acaba diumenge no haurem aconseguit res i jo crec que es esborrarà una mica. És com a les manifestacions de les universitats, aquelles ocupacions que es van fer de les universitats, que sí, van tenir ressò, igual que estem tenint ara amb les acampades, però realment no es va aconseguir res. I que ha quedat una mica com l'experiència, el record, però el que volem és aconseguir alguna cosa. No, clar, o sigui, ara això ha sigut el començament i mm. hem d'anar de mica en mica i fer bé les propostes del que volem i el que volem aconseguir i, i, arribar, i arribar fins al, al que volem. O sigui... mm. I a més, ara jo crec que és una mica més fàcil en el sentit que s'estan proposant aquestes assemblees de barris, assemblees per ciutats, ara n'hi ha també aquí el Baix Llobregat, eh? Clar, allà, també, Hospitalet... O sigui, ha de també a nivell de barri. O sigui... mm. És més Plaça fàcil Catalunya, parlar clar, de les coses. És l'epicentre, diguem-ne de tot, no? però <coughs> també hem d'agafar i portar-lo a nivell de barri i, clar, a Plaça Catalunya hi ha massa gent. Massa gent com per massa poder gent. dir tots la seva opinió. I, clar, i arribar a un consens oh, ahir és massa complicat. Sí. Però ja, clar, ja s'està estendent un poc per molts barris de Barcelona i... Y... Sí. y poco a poco va cogiendo color la cosa y esperemos Home, que vaya bien. Està bé això, també per comoditat de gent, si segueix acampant, per exemple, potser és més còmode que haver-se de repartir i netejar aquella plaça que si cadascú tenim un espai més petit potser dona menys temps, o sigui, tenim més temps per debatre les coses i parlar-les que per fer feina. No, i, I també per, per l'organització, o sigui, sí. a plaça Catalunya és el que estic dient, hi ha massa gent i a nivell de barri, doncs, o sigui, serà més fàcil, penso sí. jo, organitzar tot millor, o sigui, tot bé, però la veritat que l'organització a plaça Catalunya és, és una meravella, o sigui, està tot, tot, tot molt, molt bé preparat. Com Molt ahir ben. comentàvem, que és com un petit poble. Sí, és un petit poble, o sigui, tenim de tot i tot ha hagut gestionat sí. i sense cap problema, sense cap aldarull i... Es pot viure i sobreviure. Sí, sí, perfectament, eh? Perfectament. Perfecte. Doncs explica'ns una mica què més es va dir ahir a l'assemblea. Doncs ara, a veure, eh, el primer punt va, va ser aquest, de mm. si continuéssim la vaga... O sigui d'acampada eh, van comentar també de de fer bueno, una, al, una vaga una va sí una vaga al dia dinou que és diumenge també vaga comentava general. no vaga general es va comentar també no eh? no ho pregunto és que no no però es va comentar de intentar fer una vaga general hmm. o si sigui, però d'aquí a un temps vale. La, aquesta urbanització fer sí. fer això hem d'anar una miqueta de poc a poc. Sí Però es va comentar d'intentar fer una vaga general d'aquí a un temps. Mm. I, I, I aquesta també... vaga que has comentat, a què es refereix? Ah, seria el diumenge. El diumenge, mm. el diumenge eh, dia 19, si no me del mes que ve. Ah, vale. Fer... <ríe> vale, vale, sí. Sí, sembla que sí. Sí, no, perquè retroceder ara <ríe> en el temps no està complicat. <ríe> I de fer, doncs, una vaga. També vam dir de fer una al 15, no? Que és una vaga quan... en quin sentit? Uh, pel carrer, o sí sigui, no... Ah, sortir al carrer. Sí, sortir al carrer. A l'estil, tomar la calle... Com, sí, com el dia 15, vale, de maig, vale. o Vale, sigui, vale, ara sí, ho he de, de Democràcia Reial i, i fer-ho així. Mm. També vam dir de fer un al di, dimecres, també el dia 15, el mes que ve. sí. Sí, això ja quan... estava parlat abans, ho volíem fer alguna cosa. Sí, volíem fer alguna cosa, 15 junts, però... 15 sí. Ahir tampoc va arribar massa al consens, ¿sabes? Perquè, claro, hay gente que estudia, gente sí. que trabaja también y... És es que em sembla que això del 15 havia sortit de Democràcia Real. Sí, no, sí. de Democràcia Real era perquè a Madrid... Eh, el, o sigui, la gent de Madrid a portada del Sol va i organitzar-nos entre totes les ciutats d'Espanya, de, mm -hmm. de fer-ho el dia 19 perquè pa... sí. siguessin més gent i... O sigui, clar, hi ha esclar, gent que treballa, gent gran, que estudia... I, ja, i, i, clar, no, i, fer I una cosa és fer la revolució 19. i una altra és deixar de fer les coses. Sí, ara, la gent que viure també treballa, o si sigui, arriba tard, o sigui, no, sí. no, po no poden arribar el dia 15. Però... Clar, oi tant i res eh, després anar no, altres punts no, de més ajuda, més col·laboració amb les diferents comissions. Sí. Vale. Mira, doncs fem una petita pausa ara, necessitats tècniques i retornem en un moment amb aquest mateix tema. Les tres F's. Feo, fuerte y formal. Doncs tornem a ser aquí. Ja arriba la Noemi Escribano. Bon dia, Noe. Bon dia, Mireia. Com estàs? Bé, ara ja millor. Ara millor? Me n'alegro. Doncs seguim parlant del que és acampar de Barcelona i jo vull aclarir algunes coses així generals sobre què és i aquestes coses perquè és una mica difícil. D'entendre. Jo no, no he consultat gaire els mitjans últimament, bàsicament perquè sóc allà. <laughs> Llavors no puc saber què es diu a fora, no tinc wifi, no tinc aquestes coses. I jo volia dir que és una mica com una trobada de gent que té un malestar. Mm. Està clar que... Però un malestar molt gran. Un malestar normal. Gran, seria... Cadascú, cada persona té els seus motius i... M'agradaria dir que, que és indiferent, que no és perquè siguis un hippie o un punky antisistema. Has sí, de... aquestes són la classe de coses que s'estan dient alguns mitjans. Sí, has de venir aquí. No, hi ha gent de tot. Fa el segon dia, per exemple, sortia un noi explicant que hi era de dretes hmm. i ningú li va dir res, vull dir, perquè és, és el de menys, siguin de dretes, siguin d'esquerres. Simplement volem protestar per unes coses que crec que ens podrien beneficiar tots. No, però als polítics la paraula antisistema és sí. la que tenen ja. Clar, o sigui, és ja el més fàcil. Qualsevol cosa no, antisistema. O sigui, no és així tampoc. Sobre I... aquesta paraula també volia parlar <laughs> perquè jo crec que està una mica estès que el antisistema vol dir els quatre en muntanyes que cremen containers, <ríe> trenquen coses, perquè jo ho he sentit pel carrer i sí, això. Sí, no, sí, sí, sí, és, és, és la paraula ja que, que tenen ells per a, etiquetar per a, sí, sí. Per a la gent. O sigui, I no sé així, que aquí n'hi ha gent gran, petita, mares amb fills, sí. uh, n'hi ha de tota mena de gent, o sigui... No, no poden dir que som antisistema perquè... perquè no, És el no més sé, fàcil, etiquetar no sé. sí. tota la gent així ara, ja Sí, angloben ahí i ja, vinga L'antisistema tampoc vol dir que vulguis destruir tot <ríe> Simplement que jo no, com a sí. vull dir que és una manera de, que, de dir que no ens agrada aquest sistema que podríem estar molt pitjor, sí, però és que anem a pitjor. Aquest és el problema. Personalment, com joven parada, vull dir que anem a pitjor. Sí, sí. Et podem recolzar amb això. Sí. No, però la cosa, la cosa va bé. Ara, jo el que penso és que he de ja una miqueta els punts que, que volem que ja, volem. que volem, o sigui, a nivell estatal ja de, de totes les acampades... de no sé, fer una mena de manifest o, sí. o del que volem canviar. O sigui, del que no... Això s'està creant que no una segurs. mica, no? Sí, realment clar, a veure, les propostes estan que... a la, al blog, estan les propostes que s'estan parlant a les, a les assemblees. Ah, doncs... També portem una setmana, elles, només. Clar. O sigui, sí. que això... Per qui no ho sàpiga, el blog de Barcelona és acampadabcn.blogspot.com wordpress em semblapress acampada no? vbcn wordpress punt sí. com però em sembla que ja està posada a la web que és acampada bcn punt org punt o -rg. que sí, l'havien sí no, no, obert no, no però cap. em sembla que estava fa dos dies i bueno, per, bueno és incorrecte ho sento <laughs> per consultar una mica el que passa amb... A tot Espanya hi ha una web que recull que és acampada15m.blogspot.com. Sí. Ah, aquesta és a nivell, nivell estatal. Estat, no? no? És com un recull de totes les de webs tot el, no? i mm. del que s'està fent... Clar, de tot el que s'està fent a cada ciutat no es pot fer perquè <ríe> no, és si que ja és... en una ja tens problemes. <ríe> no, però... sí. Sí. És espectacular, la de campades que s'estan realitzant a Espanya. Sí. I a més d'un centenar d'elles. Ah, sí? com per exemple. Bé, jo, jo doncs sé, però... Hi ha una gran quantitat a Catalunya, però sí. bueno, en realitat estan repartides, repartides per tot el territori. Mm. N'hi ha a la zona de la Comunitat Valenciana hi ha moltes, també a Múrcia, Andalusia i a Galícia hi ha bastants. Sí. però estan repartides per tot arreu. dir que hi ha més d'un centenar d'elles mm. i que s'hagin desallotjat i va vela delcoico. Del que van amenaçar la policia, amb moltes de 6.000 euros, o si sigui, es realitzava la concentració i al final es va desconvocar. Jo crec que aquí també Intimidació estàvem... Intimidació una miqueta. Sí, també. és una mica jugar amb la por de la gent. Sí. Uh, perquè aquí també estàvem amenaçats. Clar, potser també aquí som una massa de gent molt més gran. Clar. Ja només per en termes de població. Però aquí també estàvem amenaçats que ens parien fora, que multes, que tal... I, I aquí no, continuem. Habla no, no. amb la gentada que hi havia a Plaça Catalunya, tractada de desallotjar tot allò és més complicat que els primers dies, sí que ho haurien aconseguit. ser <ríe> ara. des del dimecres i a veure, dimecres, dijous i a partir del divendres ja o si sigui, la gent que va arribar va ser, però exactitat, sí. O sigui... Molta, molta gent. Dissabte molta gent. a la matinada estava ple. I allà a la nit també, eren les 12 o la 1 i, i estava sí. plena plena la plaça Catalunya. Mira que dissabte a la matinada plena. jo crec que va baixar una mica perquè la gent va marxar de festa. Va baixar? Va semblar que divendres hi havia més gent. No ho sé. Perquè... Mira, l'únic no, sí, el problema que tinc jo ara, que quan juga el Barça el... Aquest, diumenge. aquest diumenge, no? Ai, aquest dissabte. Sí. Aquest dissabte doncs, Ens clar. indiquen des de, des de control. Això és un problema també, no? Sí. O sigui, a veure, si guanya el Barça, millor, no? Però és un, un equip espanyol, però, clar, mm. o sigui, aniran més joves del que ara mateix n'hi ha a Plaça Catalunya. O si guanyar sí. el Barça tindreu-me yeah. canaletes, yeah. no. molta gent. Clar, i Ho això, tindreu a no? prop. Ens ocuparan els lavabos públics. Certo. Ja, però, clar, això pot ser un problema també, penso jo. Sí. O sigui, barallar tant com l'acampada, com el futbol, no sé. No. no clar. A més, també tenim l'experiència d'aquestes celebracions que són de trencar coses. Sí. Jo no hi he anat mai, però sí que m'han dit de gent se amb botigues i gent... Sí, també és la conseqüència. -se a casa. jo <laughs> això no pot ser. No, clar, clar. Per això que ara... Ahir també pot, pot aprofitar la, la policia com, apa, els antisistema. I sí. no, o sigui, una cosa és el futbol i l'altra que s'està fent a plaça Catalunya. Sí. Que és o sigui, lluitar pels nostres drets i canviar tot això que, que està malament. Que sí, està és malament. molt diferent. Clar. És diferent, però clar, a veure, no es pot... Jo n'estic segura de que sortirà més gent pel Barça que pel... Segur em segur, sembla? Segur, jo penso que també, però una mica trist. Ja no vull dir fent suport en aquesta campada, sinó en altres manifestacions que surti més gent, per exemple, a celebrar una victòria del Barça, que més gent a, a lluitar contra no sé, la ratalla sanitàries, per exemple, i en educació. No, clar, i en educació i tot, o sigui, també, el Dimecres n'hi ha una vaga de de sanitat m'en sembla també. Hi ah. ha ja tallades i hi ha ja, sí, no, a, ja a plaça Colón, ah, mm -hmm. no? sí. Sí, sí, a les 5 de la tarda. Ja, ja, I també tenim que anar, o sigui, la sanitat és de tots. I... Sí, em sembla que volíem fer alguna cosa graciosa que crides l'atenció. És que ara no me'n recordo, però des de sanitat ho van comentar. A quina hora? A la 5 de la tarda. Dimecres. Dimecres? No, dimecres és no, la de la telefònica, dijous. Potser, dijous. Sí. dijous, dijous. No, no, divendres, no, no. ho sé. Ens informarem. Després d'una pausa, d'aquí a una estona, us ho puc dir clarament. I aquest dimecres segur és per la telefònica, per aquesta gent que estan fent fora... Sí, quants... On, 2500, no? Me sembra que sí. Acomiadaments. Acomiadaments. aquesta empresa ha tingut molts beneficis, o sigui no, sí. no ho entenc jo tampoc això, o sigui... És que estan parlant d'empreses que tenen beneficis. Clar, clar, que que... encara no sé què volem més beneficis o sigui, no, no... Suposo que sí. Sí, però clar, per dos o tres o us sigui... si la situació clar. està profutuda ja i si encara sí, fan fora clar. més gent, ja. Deixa, Home, no, tenim uns nivells d'atur... Espectaculars, sí. Que el 50% dels joves estiguin a tur. Ara baixarà una miqueta, jo penso, ara que a arriba a l'estiu, no? De... Feines temporals, tot. Clar, tota la gent que sortirà de vacances ja d'Inglaterra o d'Alemanya sí. o vingui que en vingui, doncs... Ara, si no ens baixa a l'hostaleria perquè el senyor Mas no vol netejar les platges de Barcelona. Ah, mira, que bé, no? S'ha de retallar i dius, bueno, ara que ens treu, el turisme? Ah, si és de les poques coses que... que ens dona diners, el turisme, bàsicament. No, però amuntarà el treball d'una miqueta, però no sé, penso jo que a, a partir de setembre, octubre, ja mm. tornarà a baixar tot això, o sigui... Sí. No, no sí, soluciona o sea, res. No res. També sí, volem això, una meso. feina digna. Home, clar. <laughs> <Com> eh? <indignados. laughs> volem una feina digna. I amb... bé, que estigui bé. <laughs> no, i que si, això, que si fas una llicenciatura o un cicle o el que sigui, que sigui del teu, que per això ho fas. Saps? Sí, que puguis fer, que es pugui estudiar, treballar, tinguis formació, no la tinguis, mm. tots volem una feina digna. La i tot és formació i jo em sembla que estic aprenent més coses de política en una setmana que porto allà que, que el que havia pres en tota la meva vida i també no sé, jo crec que s'ha demostrat que és una manera de veure que ens hem pogut organitzar nosaltres que es pot organitzar alguna cosa sense clar, sense polírendre d'aquest o sigui, ja, sistema. En aquest, aquesta gent o sigui, per això ara tenim que agafar i portar-lo a nivell de barri ja una mica sí. en mica o sigui, És el que dic sempre ara mateix. O sigui portem una setmana i i tenim que continuar. Sí, ja s'està organitzant una mica. ten això continuar. dels barris, no, prou ja, bé per no... portar només una setmana. No, no per això que la cosa ja ja va bé. Ya. Yo iba a echar estas flugas. <laughs> I, I, bueno, hi havia força gent pel que és Esplugues. Sí, no... no. Però torno a reivindicar que canvi d'aletes esplugues, gent d'Esplugues i ens escolteu. Canvidaletes esplugues. I si no ens voleu, marxarem a l'hospitalet. I ja no tindreu comerços, ni badulàques, ni, ni res. Ni podreu anar a l'ajedret. Ahí Ay, que era eso. I va haver molta gent, ahí, Esplugues, o... Bueno, molta, molta gent no, però... Bueno, Estava ara... prou bé per establir un debat i, mm. i poder organitzar-se força bé. Clar, bueno, això de mica en mica ara penso jo que s'anirà traslladant, traslladant també a altres pobles o sigui, sí. d'aquí de Catalunya i, i millor, clar, o sigui, ara Plaça Catalunya és l'epicentre de tot. Sí. O sigui, sí. També hem d'aguantar una miqueta no?, i fins que ja tot això estigui consolidat ja. Sí. anant repartint ja pels barris. Igual que a Plaça Catalunya s'ha mig decidit fer assemblees de barris, reunir-se allà, també s'està parlant de fer unes assemblees del Baix Llobregat. Ah. S'ha proposat ah, doncs, sí, comptar un no? com a Baix Llobregat, sí. encara que sigui Barcelona. <ríe> <El> Barcelona. <ríe> És Barcelona topogràficament, però... Sí, no, però en veritat, clar, o sigui l'Hospitalet del Baig Llobregat, no, no és... Em sembla que és de Barcelona. És, ara sí, no? Ara, abans no, abans no. No ho no, no. no, sé, sigui, sí, no? cada dia han canviat les coses i, sí. i tu trobes així, apa. Dina. Així canviarem, canvi de let. <ríe> Mentre arribi d'alguna forma, l'Hospitalet... Sí. sí, a veure, i de què més voleu parlar, encara tenim una estona perquè em sembla que el Sergio Contreras encara no ha arribat fans del Sergio Contreras, espereu-lo <ríe> que ha de venir <ríe> no sé, jo crec que eh, podríem parlar de com s'ha organitzat això, perquè no sé, crec que és una mica sembla com anem a plaça Catalunya a fer botellón o sigui, externament, eh? Sí, externament el que pesa la gent o els mèdits de comunicació i tot això també, eh, sap, no? Sí. La gent ahir agafa i muntar una festa i no sé això. O sigui, ah, igual no un catiquet d'antisistema a tota la gent castellà és també fàcil agafar i dir que la gent va allà per fer botellón i fer festa i... Per això tenim el ciudadano escogido a l'azard d'Intereconomia, no? <ríe> com, com anava això? Jo és que no l'he vist encara. No sé Expliqueu-li ho... a la nostra audiència. <ríe> Explica-ho. El què? El vídeo, què va dir aquest noi? Ah, d'Intereconomia, sí, ui, sí, ho vaig veure a cinc minuts però ja vaig dir uf, fora, fora això. Va, va dir que la gent que era ahí a Plaza Cataluña o sí. a toda la manifestación de toda España, era gente que, que que no le gustaba el champú, decía. ¿Eh? Sí, el una, es que... Estos es, es de intereconomía... Estos piojosos, es todo, ¿no? Sí, sí. Estos de intereconomía es que los escuchas a veces y dices, madre mía. No sé cómo pueden decir esas barbaridades y tal, pero bueno. Tiene que eh, haber de todo, ¿no? no es que olía a unos cumbias... Que olien a porro. Sí, y a este hay pies negros y toda meva. esta gente... Sí, es bueno. nota que està escollit a l'atzar. Sí, sí, sí. Totalment. <ríe> Entonces, Buscant informació sí. per internet sí, sí? vaig trobar un link que em portava a InterEconomia i un dels articles que hi havia era parlant d'això, que era gent que s'anava a emborratxar, que era gent violenta sí. i les opinions que sortien. Superviolents. Sí, sí, tot d'aquest estil, realment. Sí, sí, no n'hi ha ningú. No cap hi ha problema cap problema d'arreu, o sigui, no n'hi ha no. ni policia als voltants. No. no, no, per res. N'hi haurà infiltrats i tal, país, no? però al mm. voltant, mm. el típic del matí, les sí. quatre patr patrulles que n'hi ha, però... I tot net, tot bé organitzat, es recicla tot, o sigui que... A veure, sí que n'hi ha gent que, que bebe, no?, i tot això, però bueno... No, mentre no hi hagi problema si no interfereixi en el que és l'objectiu de l'acampada, no, la la, no hi ha cap problema. Campà, o sigui, que, que això és normal també, no? però proveu si comissió de, de reciclatge, o sigui, és que ta, està tot molt bé. bé, bé. Objectes perduts i tot, vaig sí, sí, veure tot, eh? sí. Sí. quan vaig passar per allà. Està, està tot molt bé organitzat, és això, un petit poble. Em estan informant que podem escoltar el noi d'intereconomia. ...como yo pienso, tanto el PP y el PSOE deberían dimitir. Bueno, eh, nos vuelven a increpar, vamos a seguir... ...lo que os quiero decir es que los indignados... ...que han estado durante todo el día en la plaza de Cataluña... ...en la plaza de... ...bueno, eh, perdona, Antonio, os devuelvo... ...vale, ahora sí... ...se están definiendo una vez más, se están retratando, gracias. No, ...quería deciros, quería deciros eh, que los indignados que han estado aquí en la plaza de Cataluña han conseguido 40.000 firmas de los ciudadanos y esperan Opa. conseguir pues muchas más eso se sí seguirán pasando la noche aquí como Tornem la no, con con con me... connexió des d'Intereconomia <ríe> <ríe> Ara m'ha vingut al cap per si algú vol consultar hi ha una web així graciosa que es diu interlobotomia <ríe> ah. cop, que val la pena -la. i ara i ara fem una petita pausa, descansem una mica, parlem entre nosaltres, parleu entre vosaltres d'aquests temes, que és l'important, crear debat, i ens, i ens retornem i ens tornem a trobar <laughs> ara mateix.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 Ja tornem a aquí, això és l'Obra Llaunes, el magassin de matinal dels dilluns de Ràdio Tritapella. Jo sóc Mireia Gutiérrez i encara no m'he presentat. I us vull recordar el telèfon que teniu per poder parlar amb nosaltres, que també estaria bé crear un debat que no quedi això entre els quatre micros que tenim aquí i la taula de so que és el 93 345 64 54 Torno a repetir perquè agafeu boli i ho apuntem o el mòbil o el que sigui que el telèfon és el 93 345 64 54 també podeu contactar amb nosaltres a través del mail, encara que no és gaire actiu, em sembla no tenim cap correu, això també s'ha de dir que no sigui de Twitter que és lobrajaunes arroba no té gaire complicació, és el nom del programa arroba, gmail, tots coneixem gmail és fàcil. és fàcil i per escoltar aquest programa ja si fem un repàs de com podeu contactar amb nosaltres i escoltar el nostre programa és <susuris> l'obrallaunes.wordpress.com per qui no ho entengui i no sàpiga gaire d'internet Wordpress s'escriu <susuris> <susuris> B-O-R-D P-R-E-S-S suposo que l'obrallaunes tot junt ja ho sabeu escriure <susuris> que quedi clar tot. també tenim un Twitter que és bueno, twitter.com barra l'usuari és l'obrallaunes allà també es pengen i un grup de Facebook i ara tot I és, és i ara podem continuar amb el nostre programa esperem les vostres trucades perquè aquí no truca ningú a veure, fem una crida jo vull fer una crida al senyor Marco Rovira que cada dilluns ens diu que ens trucarà i no ens I truca, no ens truca que truqui ja que truqui. i ja podem després de... Això. Després de tota la informació. Després de tota aquesta informació, podem continuar parlant. I hem estat parlant entre nosaltres, perquè ja que ha sortit una mica el tema violència, no com a tema, sinó com a paraula, però jo ja l'englobo en paraula clau, uh -huh. volem parlar d'una cosa que va passar l'altre dia en una acció que es va fer, després parlarem d'accions, perquè també hi ha coses interessants. Sí, és molt interessant, hi ha coses... D'una acció que es va fer a davant del cort anglès jo no sé ben bé com va anar la cosa, perquè no hi era, però... Jo tampoc, però el que, el que van dir a l'assemblea, al no? microobert, mm -hmm. no? De que doncs, una senyora major la van trepitjar i els 4 o que n'hi havien Sí. escondidos, pues se levantaron, la cogieron, la llevaron I a la fe. I van a estar a amb ella, ella ajudant-la. I, sí. I doncs un home, que ell era al costat d'ella, mm. doncs va agafar el micro i deia de que si algú sabia on era la senyora, que li digués alguna mm. cosa, que... Que a veure, estava com estava, La pobre. Estava pobra. preocupat el pobre. També no. sembla una mica com atacar la gent més indefensa, no? No, no sé, sé com tampoc anar. com va a suceder. És que no clar, no sé... jo, jo tinc entès que no ho sé verídicament, que va ser algú com a mala hòstia. Sí. <ríe> que no va ser una trepitjada d'all per dona. Sí, bueno, entès, no pot ser no, un consumidor d'aquests no, que sí. es va sí, empipar una miqueta no, i no sé, això tampoc és el que es diu, no, però no sé jo de veritat. Però... Esperem que Pot aquesta ser, senyora aquest que estigui, bé. estigui bé. Sí, des d'aquí un saludo. Si ens escolta... Clar, també cal tenir en compte que això era jornada de reflexió. Era el dia de la jornada de reflexió. Estem una mica... Es tracta de reflexionar i pensar i parlar i no de... Anar sí, a consumir, no, anar consumir, no consumir, consumir. Clar. consumir. Clar. Això és el problema que... Eh? Clar, sí. algun ja va veure ahir la gent sentada, tot això, i no ho sé, se'n pipa ràpid. Sí. Se'n pipen ràpid i no... És que la no gent asseguda fa molt de mal. Sí. <ríe> <ríe> <ríe> També Est... em feia a altres accions que es van fer. Per exemple, ahir era dia de votació. Votació amb B. No. B alta. I es tractava de portar pilotes i xanques i coses I votar. I votar. Amb alta. I votar. I hi havia pilotes, rodar la gent saltant. No sé, va estar molt bé. I a mi, com a anècdota, em va fer gràcia perquè hi havia una pilota... De un metre van, no. sí, tan gran que van a caure sobre d'un càmera oh. però per sol li va donar el cap. la càmera no va patir danys, no, no. ara aquella pilota no feia mal perquè a mi també em va acabar el cap però, però tots estaven patint va ser com un moment de u uh -uh. ah. la moltlia la molt. Lia, la molt no, una altra cosa que també van fer, no?, la de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, no, que expliquem una que mica. Que és un poco así la, la ironia no?, de... Claro, la gente vestida así un poco de colores rojos para, para tapar la herida. Era una no? gent amb, amb globos mm. enganxats pel cos, que eren los glóbulos rojos per tapar la ferida claro. del sistema. Ostres. I anàvem passejant-se per Barcelona, dintre el que és... No hi ha coses que també fan concerts. Eh, sí, a ja la tarda hi havia ha ha concerts. Hi ha concerts també N'hi ha, ha una zona de concerts, no? però mm. també la gent al, al voltant de la plaça també arriba amb els amics, guitarristes, músics.gui sí. que... mm. no, o La veritat que la plaça Catallà està, sí. està molt bé organitzat tot. molt bé organitzat tot i té que continuar perquè perquè si no és com si no haguem fet res. Amb tota sí. la feina, que hi, ha, hi ha comissions de tot, de tot, comissions, de tot. subcomissions, van començar amb les comissions bàsiques que eren infraestructures, cuina, cuina. òbviament, que cuina porta molt de curro. Mm. Hi ha cuina, hi ha comunicació, extensió, ara ja hi ha educació, hi ha el punt d'informació, hi ha de tot. I ara també estan muntant ordinadors. ordinadors. Hi ha ja, una, o sigui... una part cibernètica. <laughs> Això comença a tenir ja... De medi ambient. Ja, de medi ambient tot, no, no, està molt bé, està molt bé. Està molt sí. bé tot. Jo animo la gent a venir a debatre a coses. Ahir, per exemple, jo vaig estar en un debat que es parlava sobre el que era educació, de què volem. Perquè encara està una mica tot així a l'aire sí. i eh, potser el que bulló no és el que vol un altre i s'han de parlar les coses i arribar a un acord clar. entre tots. És el que deies ahir, jo puc pensar blanc, tu negre clar, i que demanem un gris. Podem arribar a gris. O sigui, sí. No, però això a veure, és el que estava dient, deia abans, o sigui, portem una setmana i... Clar, de mica en mica. Tenim o sigui, sí. que agafar ja, a parlar, per exemple, amb Porta del Sol, amb Sevilla, sí. amb Galícia, i, i, i de vera, o sigui, de, de que volem tot, tots els mateixos. Sí. O sigui, d'arribar a uns punts concrets, sí. però clar... A través això, de parlar... Clar, de parlar, consens, i discutir, o sigui, clar. que no... Com deia... Jo crec que és una mica... feia referència a això al que deia l'Arcadi Oliveres en el torn obert, no en la xerrada que va donar, que deia que havien canviat les coses i ara pensa local, actua global. Ai, ai. O sigui... A, a quina bueno, hora va parlar el... Jo em vaig perdre ah. la xerrada, però va sortir a parlar en el torn de paraula de l'assemblea de fa dos dies. De fa dos dies, no? Sí. Clar, abans ho havíem... O sigui, és el que explicava, que... Tot era global i llavors ho intentàvem arribar a un punt local. I ara es tracta de, de da, començar amb punts locals de, i arribar a una a, cosa, una cosa molt global, més global. No, no, no, no. no té qu que ser així, Per això ara tenim un canimr a la gent del barri, a què sort. I, sí. I una miqueta és un canitzzem, parlem. Que hi hagi rèpliques per clar, tot arreu i, per tot en arreu. Sí. O sigui, Barcelona ara ha a Catalunya al de però també ha sortit la gent a Lleida, a Tarragona, a, a Girona, a Gernova també, ja hasta la gent acampada sí, també sí. tenim sí. comissió de cuina i varies comissions, o sí, sigui que ara d'amics en mica, això ja també per la gent que arribarem jun. Parlo a títol personal, <ríe> per la gent que ja està en contra. O sigui, del que és, que pensi una mica si té família parada, si té família que no pot com, comprar-se, llogar, que sigui un pis, si té família que no podrà pagar l'educació dels seus fills, si té fills, quin serà el seu futur i com anem. Que jo vull que ho reflexionin. S'està parlant de les necessitats bàsiques. Estem Clar. parlant d'un canvi en la política. És molt fàcil, després dir que això... estem parlant també de sanitat. Hmm. Clar, o sigui, de... són coses que és a nivell de... Si Espanya té 45 milions, doncs és a nivell de, de, de tota la gent. O sigui, sí. la sí. sanitat és de tot, o sigui, l'educació és bàsic. O sigui, sí. no, no podem fer retallades ni a sanitat ni a educació. No. O sigui, som mm. no. pilars molt importants. O sigui... I molt menys tal i com les estan fent. Clar, clar, o sigui, és així. O sigui... Jo vaig demanar una hora pel metge <ríe> vale, par ginecòleg. Per una cosa que jo crec que és urgent, no ho explicaré perquè no cal que no, l'audiència ho sàpiga. I em van donar hora a pa partir d'un mes. Ha, un mes? Un mes, endavant. Sí, primer amb dos mínim. especialistes i després ja... No? Que això, això va, va, va molt lent. O sigui, sí. Jo l'han passat me'n van, van operar d'una èrnia i vaig trigar un any. O sigui, mm -hmm. Que tela, no? Home, a veure també soc jove, no és el mateix que un home gran que... És que, clara si ara parlem de que l'any passat i ara fa un any, o si pot passar un any, un mes, depèn del que sigui perquè et doni, no vull saber quan ja s'hagin produït del tot les retallades. Mm. No, clar, no ho vull saber. Per, per això hi a l'assemblea deien de, de, de... Clar, o sigui, el, el dimecres, no? el dia 15 de, del mes que, que ve, o sigui, sí. entra ja a Convergència a la Generalitat, no? Sí. Si no m'equivoco. Sí. I doncs, clar, sí, a partir de 11 de juny una, una vegada era per, per això, perquè governs. ja comencen i ja són les retallades que volen fer, tant sí. de sanitat, educació i doncs, clar... Que educació encara no saben ni quin pressupost tindran l'any que ve. Clar, o sigui, és que ja tenim d'ajudar també aquesta gent, o sigui... Que, que és maig, que és el setembre, el nou curs. Clar. Tu necessites saber, es, es tracta dels nens, són el nostre futur. No, clar. Anava a dir, són que pagaran les pensions, però em sembla que... No, no. no però el bonic també de que, o sigui, a nivell d'Espanya... De, o sigui, està la cosa forta, però mm. també s'ha escoltat en altres països. No? A tot el món. O sigui, sí, tu doncs pots ampliar això, no? Doncs això, que si no era suficient el gran èxit de les protestes a Espanya, mm. hem anat veient com s'ha escampat per Europa, i no només per Europa, sinó també a altres indrets, i moltes d'aquestes acampades i concentracions s'han produït davant de les ambaixades espanyoles. Mm. Hem vist a les notícies diverses protestes, la gent pacíficament sí. es manifestava... Cada cop el mapa és més gran. Sí, i a més d'un centenar de manifestacions a Espanya i a nivell global, mm. doncs unes quantes més. I la majoria s'acullen doncs, els lemes com vull treballar, no emigrar, sí. que aquest és el que més ha calat. Sí, ahir vam estar discutint amb un home de Siu, ahir, no faré comentaris perquè m'ensenc, <laughs> però li va dir a una amiga meva que és aparelladora bueno, d'estudis, perquè yeah. no ho és la feina. <ríe> I, I li va dir, per què he de marxar per trobar feina? I va dir l'altre, diu, bueno, diu si s'ha de fer, doncs pues sí, si s'ha de fer es fa, però no és el que volem, això. Jo no yeah. he marxar per trobar feina. Caga fiel feina. i que okay. se'n vagi. Sí. Caga fiel. És que això hauria de ser una opció per aquells que vulguin, que, vulguin. que vulguin marxar però que sigui una imposició gairebé sí. avui dia, com està siguent. I doncs a Itàlia precisament mm. ha calat molt això de l'Espanish Revolution. Spanish. Ara has canviat, eh? És... Ara és Spanish Revolution. <laughs> <laughs> <Evolution. laughs> doncs allà ja estaven parlant de l'Italian Revolution mm. imitant tot això. Sí. I al nord hi ha hagut acampades també. I bé, per Europa doncs Tenim acampades doncs, a Anglaterra, Irlanda, França, Bèlgica, Alemanya, Noruega, Romania, Grècia, Turquia, a de molts tot. llocs. Sí, de sí. tot. I a llocs més llunyans també hem vist acampades al Japó, hi ha una acampada al Japó, Japó actualment, i una altra oh, eh? a Camboya, a més de les que hi ha distribuïdes pel continent americà, tenim una a Canadà, tres en el que és Nord-amèrica, i una a a Sud-amèrica que ben, ben, ben. això realment és fort. Home, la veritat és que sí que s'ha estès... L'altre dia li explicava una una noia turista que ens estava preguntant, perquè ella ja ho havia entès com que havia començat a fora i nosaltres ho havíem wow. agafat ho seguit, aquí. Sí. I no, ha començat, ha començat, aquí, ha començat aquí. aquí. Ha començat aquí. Ha començat aquí i s'ha estès per tot arreu. Hm. A Bergen també hi havia sí. manifestació sí, sí. no sé si acampada, però... Em sembla que a l'ambaixada hi havia... Mm. Sí. Sí. A Berlín m'han dit que hi havia molta gent. Sí. Molta gent. Però clar, hi ha molts que van emigrar també a Berlín sí. per trobar amb això de la, de la Merkel. Veniu, veniu a Alemanya a trobar feina. No, esclar, doncs si m'hagués donat a mi, no dir jo que ja m'hi hagués donat. No seríem allà, a Berlín. Allà. Clar, hauríem no d'haver après les... alemany en lloc d'anglès per anar-nos a treballar allà. Fent l'Espanish Revolution. Revolution. <laughs> No, però està bé esta veg que s'estinguia a tot el món, perquè, o sigui, en veritat, ens interessa a tots, o sigui, sí. Sí. Jo no crec que sigui un problema només nostra. No, no, claro, sigui, engloba a tot el món. O sigui, sí. engloba tot el món. I això està bé, està bé que la gent ja estregui la veina. La veina sí. i Prenqui consciència. I prengui consciència i pense una miqueta de de que hem de canviar coses, o sigui, sí, sí. hem de canviar coses, o sigui... Sí. És es que anem cada cop a pitjor. Sí, anem com... no, fa 40 anys encara anaven a millor, però... No como no los, altres... los cangrejos, vamos para atrás, <ríe> o sea, no, no evolucionamos para adelante, no, vamos para atrás vamos como para los atrás. cangrejos y... Sí. y hay que cambiar un poco esto. Sí. Per, bueno. per qui ho vulgui saber, les assemblees són a, la, a dos quarts d'onze... Jo volia dir també que s'ha proposat així, en, em sembla que des de sol fa dies, no sé, que la gent que vulgui fer suport que posi uns pantalons amb les butxaques Butxacades, del revés, sí. penjats del balcó. Sí. Sembla ara és el mateix que també es va proposar així una mica obertament d'aquestes cacerolades que s'estan fent, fer-les qui no pugui trobar-se on sigui, fer-les des de casa hmm. a una hora. Vale. Probablement serà a les 9. A les 9 sí, sí. Al principi, aquestes idees són una mica surreals. Perquè tu estàs a casa teva i sense un primo amb la cacerola, pum, pum, pum, pum, pum, i dius què està oh, però, fent, saps? Però sí. la qüestió és que cada cop vagi a més. Clar, però això és com... Som com l'acampada, o sigui, sí. el dimecres seran molt poca gent i dijous, sí. ja, divendres, estava oh, però... la plaça plena. He escoltat de plena. grups de veïns que espontàniament han sortit a les terrasses i han mm. fet la cacerolada a les 9 per unir-se de forma simbòlica a sí. l'acampada. No, però això està bé, si no, no vols sortir de casa o no sé. No et o sigui, pagueu. Oh, no sí. no, no, qualsevol cosa. 5 sí, minuts ahir sortir al balcón i venga pim, pim, pim, pim. Mentre no siguin les dues hores de plaça Catalunya. <ríe> que plaça <ríe> Catalunya, tela, eh? Per mi està molt bé, però que també pensis a la gent que està allà, que cuina, que fa coses tot el dia, que dorms 3-4 hores. Du dues hores em sí. sembla potser una mica massa. Sí, jo ja tenia al cap com un pombo el tercer dia no puc més amb aquesta cacerolada. La comissió de sanitat ten tenia que dir... A Espera, 5 minuts, adeu, descansem una miqueta. Això no No, no està, no acabarem. No, no. una mitja horeta, estaria bé, i... No, no s'allarga, eh? S'allarga ja. la gascel·lulada de... Que ja és que acabes ahir, ja què dius? Ostres! Sí, ja. jo estic per portar-me taps. <ríe> N'hi ha gent, eh? N'hi ha gent que sí. porta, eh? Ja m'ha pres l'elecció sí. després de dues hores ininterrompudes... <ríe> No, no, però està bé, està bé ara que ja la gent espavili un poquitó. Sí, i... tenir una mica consciència de consciència, veure que es poden fer altres coses. Que Clar, no... canviar, que a veure, no és difícil, però... És difícil, sí. Tenim que ser constants, o sigui, sí. amb constància jo penso que intentaré que al final els polítics o el que siguin s'escoltin ja i que diguin, a vera. Sí, que és això s'eixe és impossible no. Mil que en favor que molt i i ja, si poc. És. <laughs> poc. és el que passa la gent als polítics, venga, comencen a dir paraules, paraules, paraules i ala, Després nada, no, no fan res. Mm. No fan res. I sense re, no. conseqüències, <laughs> sense cap conseqüència per ells si no compleixen el que, el sí, que diuen. Clar, clar. Sí, per això una clar, de les consignes de pato <ríe> era que si un partit que sortís no complia el 50% de les seves promeses electorals, aniria a judici. A mi em no, sembla però... molt bé, això. Jo un 50% encara els veig petit. O sigui... Home, ja en fan menys, eh? Sí, no, ja, ja. Exacte. Però, o sigui, si no, estàs, estàs parlant sense que em se't dit. O sigui, només el que vols és això, és... El voto. Això està interessant però ho hem de deixar aquí, ens acomiadem de tots vosaltres, això és l'obra llaunes. Bueno i us recordem el número de telèfon que ara clar, ara no podreu parlar amb nosaltres haureu per, parlar... per properes sessions. <laughs> sessions haureu de parlar amb, des de, de l'autre lado del charco que comença ara el telèfon 93 345 també podeu enviar-nos un correu electrònic a l'obrallaunes i per escoltar els programes si us heu adherit ara i us interessa esperem que us interessi tot el que hem comentat aquí podeu adreçar-vos a lobraiaunes.wordpress.com no cal que ho torni a, no, ja. a l'atrexar no i amb això acabem el nostre programa d'avui gràcies Noemí Escribano a tu Mireia Juan Ramos i a Mària Aguilar per fer possible i posar-nos aquestes músiques tan guais <laughs> adeu a tots que espero que comenceu molt bé la setmana i els dilluns deixaran de ser una llauna. Escolteu-la, una llauna! <ríe> no.